Jóhannes að guðspjall, nýjöndi kapli. Á leysinni sá Jésús mann sem var blindur frá fæðingu. Læri sveinar hans spurðu, Rappi, hvort hefur þessi maður syndkað eða foreldra hans fyrst hann fættist blindur? Jésús svaraði, Hvorki er það að því að hann hafi syndkað eða foreldra hans? Heldur til þess að verkuðs verði opinber á honum. Okkur ber vinna verk þess er sendið mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Aðsó mæltu, skirtan og jörðina, gerði leðjúr munnvatninu, Straug leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvóðu þér í lauginni sílóam. Sílóam þýðir sendur. Hann fór og þvóði sér og kom aftur sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séðan ölmusumann sagðu þá, Er þetta ekki sá, er setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu, sá er maðurinn. En aðrir sögðu, nei, en líkur er hann honum. Sjálfur sagðan, ég er sá. Þá sögðu þér viðan, hvernig fjökkst þú sjónina? Hann svaraði, maður,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 En þá var kvíldardagur þegar Jésús bjóð til leðjuna og opnaði auga hans. Fariseiðarnir spurðan nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann sparaði þeim. Hann lagði leðju á augum mín. Ég fóði mér og nú sé ég. Þá sagði nokkri fariseiðar. Þessi maður er ekki frá guði fyrstann heldur ekki hvíldadaginn. Aðrir sögðu: Hvernig getur syndugur maður gert þvílík tákn? Og ágreiningur var með þeim. Þá segjaði er aftur við heim blinda: Hvað segir þú um hann? Þrist hann opnaði augu þín. Hann sagði: hann er spámaður. Fariseiðarnir trúðu því ekki að hann hefði verið blindur og fengið sjón fyrir að kölluð á foreldra hans og spurðu þá er þetta sonur ykkar sem að afi fæðist blindur? Hvernig er hann þá orðin sjáandi? Foreldra hans svörðu við vitum A þessi maður er svonur okkar og að hann fættist blindur. En við vitum hvorki hvernig hann er nú orðin sjáandi né hver læknaðan. Spyrir hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótt við ráða með gifinga. Því þeir höfðu þegar samþygt að sá skildi samkundur rækur sem játaði að Jésús væri kristur. Vegna þessa sögðu foreldra hans. Hann hefur aldur til, spyrðið hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á mannin sem blindur hafi verið og sögðu við hann. Gef þú guði dýrðina.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 Ég er búin að segja ykkur það og þeir hlustuðu ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir atirta hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse en við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim. Þetta er furðulegt að þið vitið ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir sindara. Hann bæn heyrir hvert þann sem er Guðrækin og fer að Guðs vilja. Frá alta öðli hefur ekki heyrst A nokkur hafi gert fann sjáandi sem blindur var borin. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svörðu honum, þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur og þeir ráku hann út. Jésús heyrði að þeir hefur rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssoninn? Hinn svaraði, herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jésús sagði við hann, þú hefur séð hann, hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði, ég trúi drottin og fjallt fram fyrir honum. Jésu sagði, til dóms er ég komin í þennan heim, til þess blindir sjái, og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisegar sem með honum voru, og spurðu, erum við þá líka blindir? Jésu sagði við þá, ef þið væri blindir, værið þið ánsakar en nú segist þið vera sjáandi því varir sök ykkars